Goizeko, kafea. Ara, bera ze bagreba mugimenduak eta mobilizazioak alde batera utzigabe. Horritan hazeko du, martxuaren sortzian ere. Eh? Bilo, ba, emakumen eskubide naziarteko egunakari, eh? mobilizazioa ere badela. Eskualde maian deitua bizutabetan, ondarri bitik, pausutik ere. Eta irunen, eh? ba, emakumen etxe izango den horren atarian eh? ba, burunatuko dutela. Eta iregartzen bizu egu bat ZJT, sindikatua bera, lap egota solider, sindikatuek ere bat egin dutela, mobilizazio horrekin, eta e, pausuko zutaberekin bat egingo dutela. Baina, hori martxoaren sortzearen izango bada, hain justu, ba, egun hauetan, eh, agenda eh, ba, morea markatuko bada, eh, itzordu dezberdinak aipatuko bizkiztu egu, ba, gogoetarako, tartea ere hartu nahi genuen. Eta ondarri bira, begiratuko dugu batuzen minutuetan, izan ere, ba, eh, gurean gaurkoan estitsu eh, urtiz berea, abotsan itzekaute txea dugu gurekin, estitsu, egunon. Egunon, koldo. Egunon, izan ere, ba, ausnarketarako tarte bat hartu nahi izan buzute, eh, ikusirik ba, martxoaren sortzearen bueltan gaudela eta eh, Gauza askoa, ipatzen dira aguna hau eta, baina, agintaldi bukaira dugu, hau ikustu, eta kezkaturik eh, zauete, hau botxan hitzetik, ba, ondarribian, azken urteetan, bazdakit, berrintasun politiketan, egin dena edo egin ez dena ikusita. Bai, e, esango genuke gehiago egin ez denaren aurrean gaudek eskatuta, ez? Eta ondo esan duzun bezala ikusita agintaldiko azkeneko martxoak sortziaren aurrean ginela erabaki genuen ba, azkeneko askeneko urtetako hartu genituen konpromiso hoien betetzen baiaren hausnarketa e, ba, bat egitea. Zein izan da gure, bueno, susmoa genuen, baina e, ba, konprobatu dugu, ba, hartutako konpromiso neuneko laro gehiago ez dela abete. Hmm. Bai, ez dela bete, e, udalak agotako kompromisoak, e, bueno, ba, berez, uste uterainera, ba, eude, lauda, udal herrien, federazioatik bat ozten kompromisoak diren, lauda, berez, herri guztiek, bete beharko lituzketenak, e, minimoki, ez? Hori. hori da, hori da. E, urtero, orkesten digute, udelek egindako proposamena, eta egia da, e, proposamenoiek irakurtzen baituzu, ba, oso filosofia ederra derra dute, ez? Eta norabidea jartzeko orduan, ba, guztiz bat gatoz testu hoiek adirazten duten arekin eta horrek ere neurri handi batean bultzatzen gaitu beste alderdi politikoak ere, ba holako konpromisoak sinatzera, baina aurtengoa iritsiitzeigunean eta irakurtzen hasi gineanean aurtengo konpromisoak esan genuen, eske ondarriben oso urutik gaude, hoiek bete alisateko eta hortik atera sanpiska bat ba osnarketa honen e, mm -hmm. ba oinarria da. Baiz, e konpromiso minimo hiek zeintzur lirateke? E, minimoki. Minimo da, ba, adibidez, eh, maskulinitatearen inguruko e, formakuntza eta tailerrak martxan jartzea, minimoa da e, herrian feminista sarea eh, bultzatzea, e, minimoa da udal langileen e, formakuntza genero ingurukoa, olako gauzeta sari gara. Mm. Eta, claro, urte nere itsitzen zaigun e, proposamenetan konpromisoak ja hasiran Ba, ez dakit nolazan, alduntze politikoan, eta zaten, nola alduntze politikoan? Horendik ere, e, txeko lan e, oinarrizkoenak bete gabe dituguta. Mm -hmm. e, azken urteetan, ba, askoa ipatu izan da, berrintasun politika, bueno, ba, ondari bihan, gizarte zerbitzuen baitan da, oez, zemaren unabitere, ba, berrintasun arloa edo, ba, egiten dena, egiten den politika, baina egia da, ba, urte e, luzeetan, ondarribian bihan, bueno, ba, basa izan dela, mm -hmm. arlo hori, e, pixkanaka, pixkanaka, Agenda politikoan edo, bai, bai pixu bat hartzen ari dela edo itxuraz bedaren. Bai, hori da. E, bueno, ba, 2008an sartu zen berdintasun legea, eta ondarribira bira e, lehenengo berdintasun plana 2008ko martxoaren amabian iritsi zen. Orduan, ba, amabosturteko atzerapena generaman gaiarekin. Denako badakigu badaukagula gatazka bat gurea, ez, berari askoa dena, eta ba, hauetan aurrera egitea frenatzen duena. Baina, hala ere, oso beran duritzi zen, e, eta e, ezgenizkion genizkion edo gudalaketzi izkion jarri, oinarrizkoak zitun baliabideak direla, sail propio bat, berdintasun sail propio bat, eta teknikari propio bat. Eta zuk esan duzun bezala, gizarte zerbitzuen eskuetan gelditu zen planau aurrera eramateko ardura. Nahiko landute gizarte zerbitzutako langilek, hau ere, beraiek udeatu behar izateko. Hmm. E, feminismo oportunista egiten dela salatzen dut zute. Bai, hori da. E, oso termino gogorra da, baina ikusten duguna da oso estetizatuta dauden kanpainak e, egiten dituztela ondarribiko udaletxetik edo udal, udal gobernonek. Baditugu totemak edo, bueno ez dakit ondarribitik pasiatzen ibilibaldi mazarete, kalean ikusi dituzute toten batzuk, baina kubo batzuk, baditugu pegatinak edo zein komertzioetan, baditugu ba, estriptikoak edo, baina horren atzean, Gero ez dago benetako politikarik, ez dago benetako neurririk, ez dago evaluaziorik, eta orduan e, ikusten duguna da, feminismoaren oinarrizko Ba, Esan aioiek e, ustutzen ditugula, eta, eta hori oso larria da. Mm, e, azken urteetan, abere, edo agintaldi honetan, zenbait urratx e, eman dira, e, zenbait lanketa hasi dira, horrekoan e, agotzen edarra, gizarte zer, zerbitzotako ordezkari izan genuen hemen, eta ipatzen zibu, beno, ba, oso postizio dela, biapuntoa izan ikere, ba, e, ondarribia ere muzegurua programa edo, proiektuarekin berriun bat establezimendurekin lan egin dutelako, aborrekoan eh, ondarbiko jaiak zirela eta ere, ba, ere muzeguru hori oh, oh, nola baita ere, ba, markatu zuten, goberatuko inauterietan ere, baldezarrean eh, gauza bera egindela, eta aski nabarmendu ere, ez eh, dakit nola baloratzen uzute, abia ba, puntu hori. Bai. bai. Ba, prezeski eh ondarebiaremu segurua kanpaina da, gehiien kezkatzen gaituen kanpaina, izan ere gogoratuko duzu koldozuk zeuk eh egitzen elkarrizketa elkarrisketa jaien vuelta hortan eta bai. momentu horretan eh begion ikusi genuen proposamena, e, e, nola eh nolabait e, zuten zutenesan herri sare bat eta ikusi berri genuen nola algortako jaietan ba eh erasoa jasozuen emakume batek Ba, bueno, hor poliziaren arera Araso go, Larriaga sortu zela eta bueno, ez genuen polizia gehiago nai, baizik eta herrisare agotea oso ekimen interesgarrero dituz hitzaigun eta hala adierazi den un momento horretan. Gertatzen dena da gerorako jabetu garela, oinarri teknikorik gabe egindako lanketa bat izan dela. E, parte hartu duten enpresak homologatu gabe direla, eta bimila eta boste legeak esaten du, onelako ekimenetan homologatutako enpresak izan behar direla e, olako lanketak aurrera ematen dutenak, Eta gero ere, e, ba, parte hartu duten establezimendu horien gandik jaso dugun feedback hori izan da, ba, orain bertan ez luketela jakingo nolaekin benetan e, be, ba, besa behar duen pertsona bat iritsiko balitzaio. Mm -hmm. Eta ez dalako formakuntzarik egin, begatina bat eman zaile, e, amar pausuko protokolo bat eman zaie, eta listo. Eta orduan, ba, ez da hori ez da ere seguro bat sortzea. Mm -hmm. e, gero herriko eragileek, badire eragile zenbaitzuk euren kabuz nolabait ere, ba, eh ba, jasotzen ari direnak, aurrekoan Xilozibeko egoitza Karazeekin itxegin genuen, ben urte muga e, dute ospatzen baina aipatzen zei guten, ba, egunerak eta horretan ere eurek ba e, eraso sexisten kontrako protokolo bat martxan dutela formakuntza bar, mm -hmm. e, nola baitere hori udalak, ba, bideratu, sustatu bergo lukeez. Bai, e, or, posten naiz, haipatzen duzulaz, e, bai? e, elkarteak ni ere gonbinatuna, bueno, ba, elkarte kidez naiz, baina bai, orbitakoa eta parte hartzen ari naiz prozesu horretan, oso-oso interesgarri izaten ari da, e, ba, ezagutu dut, hori eta formakuntza bat izango dela, eta um, ikusten dezu, e, nola, e, gaietan pixka bat dakigunok, edo, bueno, dakigun edo sentzibilizatuta gaudenok ere, zenbat daukagun oraindik ikasteko eta zenbat daukagun oraindik ikusteko. Hor or dago e, gakoa, ez, nola? O, hain barneratuta ditugun egitura hauek ez ditugun ikusten, Ze, oso gureak dira, ez? eta eta bai eta aurrera eramaten duen e, prozesu hau ba, iruditzen zait herri e, eta herri gustiko ba, e, ba, beste erakundetara zabaldu beharrekoa litzatekeela hmm, bai e, era geiak jaipatzen bitugula hor dugu ondarrian emeki emakumen elkarteak azken urteetan ere ban bat eramandu eskala izendegian bai, plazak plaza izenik gabeko e, plaza ba emakumen izendekin izendatzeko gurrats bat emanda horbai Aho batez ez? Talde politiko guztieke begiru nezartu dut zutela, gu gabe? Bai, ez Orde da izan bai. aho batez guztiz. Ez? E, arian, arian, baten batek agian asteintziora jotzen zuen, guk bai, ba, ditugu beti, e, iruitzen zaigulako, ba, hori kale izendegian emakumearen presentzia, e, ba, zero zela, ondarribean, kale bakarra genuen uste dut, eta orain bezat ba, beste saspi, beste sortze ditugu, eta bai, esan dezakegu udalbatzaren babesa jaso dela, baina hau batez e, ba, hori ere ez dugu lortu. Hmm. E, politika eta berrintasun politikak zeharkakoak izan ber dute. Eh, bueno, apoa hori higintza plan orokorrarekin azken urteetan gertaputakoa irunena aspaldi hartu zuten, bueno, berdintasun irizpidea, adibidez, ba ere zeharka zertatzearen e, helburua ez dakite eztabaida hori ondarrbian eramaten ari den higintzari dagokioze azken batean, hor, ez eraikitzen da etorkizunek herria, nola, nolakoa izango den eta bueno kontu hartu beharreko irizpide bat beharko loke. Bai, Muy gordasunaren abezala izan ege. Bai, gustiz eta egia da arauek ere behartzen dutela, em, hmm. ba zuke plana pizkata aurreratuta duzunean, e, generoaren gaineko inpaktuaren azterketa bat beharrezkoa da. Eta e, eskatuta dago baina oraindik guk behintzat ez dugu etxosten horren emaitzarik ikusi, ez dakigu udalera iritsi den zikiera. Ez dago. Orain, e, debatea nola egingo den, ba, badakigu eudal gobernoni gehi egidi etzaiola guztatzen debatea zabaltzea, eta ez dakigu nola ere den, baina bere biziko garantzia dauka, batez ere, e, izan ere, saintzaren e, ardura, E, irigintzaren e, ereduak asko e, moldatzen du eta etorkizunean zaintzaren e, ardura hori izango da nik uste dut feminismoaren borrokaen hundinetako bat ez bakarrik gure seme alabazaintzeko baizik eta geros eta zarragoa den gizartea zaindu beharko dugolako eta eregentza ereduak Bueno, gustis zuzenean inpaktatuko delako horretan. Hmm. Ba, martxoaren bueltan ausnarketegi nei izango dutete, baina beti be ere ba, aurrera, aurrera begira, eh orain martxoaren 8arekin, beno badira ezpen institucional ofiziala, gaitz dira, beno, ba, urtero bezala, eh hitzetatik ekintzetara, eh pasatzeko beharra aldarrikatzen mozute eta beno ba ere aurki atejoka bitjugularik behar da, beno ba, e, berrintasun politikak ere E, ba, agenda politiko horretan e, ondo, ondo markatzea, e, bueno, ba, ez? Ba, diri, haimat gai, ez? baipatu duguna mugikortasuna, e, trantsizio ekologikoa e, guztiena otan dena, baina e, berrintasun politikak edo genero e, ikuspegia beti bigarren plano batean, ez? geratzen da. Bai, hori da, eta eta em... Aipatu nahiko nuke, zuke esan duzunaren arira, gu e, behintzat beti egoten garela prest e, lanketan e, aritzeko eta naiz eta egia den. E, nolabait diskurso edo kritika egin dugun, azkenek urte hau betan hartuako konprimision inguruan, e, bilera deialdi bat zabaldu diegula gainontzeko alderdi egi, ea gaigaren e, aurtengo martxak sortzira begira, oraindik dik badaukago demora, hasen, bihar ere egin dezakegu bilera hori, e, ba, No labait tokiantokiko egoerara eh moldatzeko konpromiso hauek eta zuk esaten duzun bezala aurrera begirako ditugun erronka hoiei e, erantzuna emango dien konpromiso batzuk e, hartzeko ea gai garen. Hmm? Momentu e, alderdi bakarrak erantzun zigun, ez da esperantza daukat hemen nagoen bitartean, baino txeko alderdiek ere erantzungo zutela bilera deialdi horri eta ea lortzen dugun. Bai, zeren e, genero ikuspegia berrintasun politiketan Herri guztietan ez dira baldintzak edosten atoki berberak ematen, eta galetu beharra bizut. Alardearen afera, agerikoa da, ondari bian balazta bat supozatzen duela. Eh? Bai, guztiz. E, gainera, haipatu e, dugun e, berdintasun plan horren aurretik, diagnostiko bat egin beharri santzen. Eta diagnostikoan argi eta garbi e, santzuten e, ba, alardearen gatazkak e, berdintasun politiketan, e, nolabait, e, eragiten zuela negatiboki, Hauek esestatuz, oso et, estremoazen, beraien e, ondori ba, guztiz esestatu egiten zituela. Egia da, e, diagnostik hori 2008an egin zela, e, laburte hauetan guk uste dugu ondarribiko gizarteak aurrera egin duela, e, nolabait ikusmen hori e, ireki duela, betaurreko moreak genozen eta zabalagoan direla, eta prest gaudela, bengoz, e, bai, alardearen gatazkari modu asko zere konprometitu agon aurrera egiteko eta gainontzeko berdintasun politikei ere e, erantzuteko. Hmm, Amarka dara matzagu itzegin beharare buruz itzegin ez, baina itzegin behar da. Hori da, ez? bai, <laughs> zerbestela beti gau de hor, zirkulo bizioso <laughs> batean ez. Ungi <laughs> da, ba, momentuz honekin geratuko gara, ez titxo urtiz bere asker mila, guran izanagatik. Ezkerrik asko, da, asko zurikoldo eta antxetari berdintasunaren arira egiten duzuten langustia gatik. da. ez titxo mila esker. Ezkerrik Dizan asko,